Jo, moin, Danny, ich bin's, der Oliver Hamann aus Kiel. Joa, ich dachte, es wäre mal wieder Zeit, dir eine Radionachricht zu schicken, weil wir uns jetzt ja schon seit zweieinhalb Wochen oder drei Wochen nicht mehr gesprochen haben. Wochen gesprochen. Ja... <lacht> Vielen Dank ähm, für deine äh, kurze Facebook-Nachricht, äh, in der du mich informiert hast, dass ihr in den Bergen seid. Ach nee, es war gar keine Facebook-Nachricht, das ist ja eine SMS gewesen. Und ich konnte mal wieder nicht, wusste mal wieder nicht, wo die herkommt, weil ich einfach keine Nummern speichere. Ich werde nochmal schauen. Das ist sie nicht, aber schau mal hier. Huhu, ihr Kieler Nasen. Alles klar bei euch? Wir sind wieder im grauen Berlin nach einer herrlichen Woche im sonnig-weißen Erzgebirge. Habt mal eine Frage. Genau, die Frage hat dir Sanna ja hoffentlich ähm, beantwortet. <lacht> Nichts, was du nicht auch mit Google selbst herausfinden konntest. Aber wir freuen uns immer, wenn wir unser Wissen weitergeben können. Ich weiß auch gar nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es in Berlin direkt auch ein, zwei Läden gibt, die ähm, Green Clothes anbieten. Deutschland und Fair äh, Bio. Das wüsste ich jetzt aber nicht genau, ähm, wie und wo die sind. Aber da, wie gesagt, kannst du bestimmt ja mal das Internet befragen. Ihr wart also im Erzgebirge. Mal wieder weg. Immer wieder fahrt ihr weg. Habt auch gar nicht so viel Urlaub. Und was hat das denn dann schon wieder gekostet? Ich denke, ihr wollt sparen. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Unmöglich. Schön. Unmöglich schön, dass ihr euch Zeit dafür nehmt. Ja, Was gibt es sonst hier Neues? Eigentlich gar nicht so viel. Nachdem ihr weggefahren seid, ist hier wieder der Alltag eingekehrt. Nichts passiert. Ich war, glaube ich, krank. War schon da krank, als ihr kamt. Oder immer noch krank. Sanna wurde auch noch krank. Und ja, wir waren dann alle krank. Um, wir waren sicherlich nochmal irgendwo in einem Theater oder so. Morgen gehen wir, nee, übermorgen gehen wir auch nochmal wieder ins, äh, in ein kleines Theater. Da freuen wir uns schon drauf. Es ist ein Stück vor dem Zweiten Weltkrieg, das in Kiel spielt. Ähm, und ähm, ähnlich, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg oder kurz vor der Machtübernahme von Hitler. Ähm, ja, und äh, die Beschreibung oder in der Beschreibung steht auch und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das sehr viele Parallelen zu unserer jetzigen Situation ähm, ja, aufzeigt und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist wieder eine kleine Inszenierung von einer Theatergruppe ähm, und genau, das ist eigentlich soweit erstmal das, was hier los war. Ne? Wir sind ja immer sehr kulturbegeistert, so wie ihr auch, und freuen uns, wenn wir immer wieder schöne kleine Stücke hier entdecken in Kiel. Jetzt kommt erstmal das erste Lied. Mach dich gefasst auf das Lied. So wird es auch diesmal weitergehen, mein Freund. Denn ich finde, du kannst deinen Horizont noch mal ein bisschen erweitern und außerdem auf der nächsten Party richtig schön mitsingen. Ähm, ja, liebe Grüße natürlich von Sanna an euch beide. Und ähm, ja, wir äh, fahren dieses Jahr nach Island. Ich glaube, das stand ja noch gar nicht so fest, als ihr da wart. Wir haben jetzt aber die... Flüge und äh, das Auto gebucht. Ähm, es sind jetzt im Endeffekt doch nur acht Tage geworden, wie sich für mich jetzt schon herausstellt, ein wenig zu wenig, ein wenig zu wenig. <lacht> ähm, also das heißt zu wenig, man, wir können natürlich trotzdem einiges uns anschauen. Aber ich dann, dann, bin jetzt gerade dabei, die Reiseplanung zu machen, habe schon die Straßenkarte geholt und ähm, ja, die Hotspots sozusagen raussuchen und die Secret Spots natürlich auch. Und ja, man kann auch auf jeden Fall 14 Tage da, denke ich mal, gut rumkriegen, ähm, aber die Kosten halt, ne? die Kosten. Und ähm, ja, so war es noch ganz In Ordnung, sage ich mal, vor allem für mich. Und ähm, nun geht es im Juni. Der 20. Juni ist der Abflug. Der Flug ist ja mal wieder das Günstige an dem ganzen, an der ganzen Reise. Und auch mal denkt, wie krass. Also, ein Flugzeug und wir fliegen und so irgendwie und dann, das ist das, Günstige, das Günstigste. Nee, genau, und dann ähm, schön mit so einem kleinen Camper, so ein kia Känguru oder wie der, weiß ich nicht, halt mit so, einem, mit so einem Bett hinten drin und so. Ähm, ähm, genau, so ein kleiner, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ja, so Kanguru oder so heißt der. Ähm, hier richtig, ja, mit so, einer, mit so einer Standheizung und mit Campingkocher und mit Stühlen und so weiter und alles dabei und dann werden wir einmal die Ringstraße fahren. Ähm, an vielen, vielen Wasserfällen und anderen tollen Orten vorbei, hoffe ich. Werden schöne Fotos mitbringen. Vielleicht machen wir ja dann auch eine kleine Diashow, die ich dann herumschicken kann. Wir freuen uns auf jeden Fall. Sanna ist noch nicht so in Island-Fieber, ist ja aber auch noch hin. Aber ich freue mich, finde das total toll, da alles rauszusuchen und zu markieren und mir schon anzuschauen, wo wir da längs fahren und wie lange wir vielleicht brauchen und so weiter und so weiter. Vielleicht kennst du das ja auch. Ich weiß gar nicht genau, ob ihr eure, also ihr werdet ja bestimmt ein bisschen natürlich vorplanen, wenn ihr auch gerade mit dem Auto unterwegs seid, aber ob ihr dann auch genauso guckt. Ähm, hier wollen wir hin und da wollen wir hin. Natürlich ist in Island, ist jetzt nicht ich habe jetzt keinen straffen Zeitplan oder so, weil man bestimmt an vielen Orten oder Sehenswürdigkeiten vorbeikommt, landschaftlichen, architektonischen und kulturell sehenswürdig anmutenden, tollen Spots, an denen man dann einfach anhalten will. Ähm, und das ist ja auch wichtig, ne? ich will ja da nicht so ein Gehetze haben. Vor allem die ganzen turi orte Touri-Spots dort in ähm, Island sind ja auch schon überlaufen. Ich war ja vor, ach, lass mich lügen, vor 10 Jahren war ich 22, ja, vielleicht so vor 12 Jahren oder so, war ich ja da. Mit einer Ex-Freundin ähm, war ja eine Katastrophe, aber äh, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir da auch an den Hotspots dann nachher waren mit so einem Reisebus. Und ja, da war ja auch schon ein bisschen was los. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt zwölf Jahre später nochmal ordentlich angekurbelt wurde. Denn die Isländer leben ja auch ein wenig von der Tourismusbranche. Ne? Genau das kann ich jetzt noch konnte jetzt dazu erzählen island island dann kommt jetzt erst einmal ein lied Kiro da wohl nachhaus wenn sie halten sind, da Free nicht mehr aus In den Bergen ist so schön Ja da kann man steile Sachen sehen Der Scha die, die Strome Da gibt's andere Sitten und Holzfahr hinten und Bayn das können sie auch. Okay. kamen heim und sie zogen sich den Hüttels sauin in die Bilder der Bergatur. Schau beim Feiern keiner auf die Uhr Nach dieser heiße hee Erlebnisreise, Erlebnisreise wollen sie nur noch wissen, wie Berghasen küssen und was sie danach alles tun. schrecklich. Aber, da musst du jetzt durch. Ich musste da auch durch. Oh, da drüben ist wieder das Eichhörnchen. <lacht> ähm. Ja, hä? Sind es zwei? Oh. Ist es ein Pärchen, oder wie? Oh ja, sie verfolgen sich. Ach, witzig. Ähm, vielleicht wollen die bumsen. Man weiß ja nicht genau. Ja. Ähm, genau. Was kann ich denn sonst noch erzählen? <lacht> Entschuldigung, ich bin abgelenkt durch die Eichhörnchen. Witzig, was ich die auch die ganze Zeit beobachten kann. Ja, sehr schön. Ähm, ja, mit der Radiosendung, mit dem Interview, mit dem Gespräch führen, ähm, ja, es ist schon wieder so, ja, vielleicht mache ich das mal irgendwann mit dir. Ähm, aber gerade habe ich irgendwie doch nicht so richtig den Drang dazu. Ich weiß nicht, wie es bei ach ne, bei dir, bei, du hast ja auch sowieso geäußert, dass das wahrscheinlich nicht so ähm, das Telefonieren zumindest nicht zu deinen. Ähm, ja, dein Favorite ist. Insofern ist, bist du bestimmt auch nicht traurig da drum. Obwohl ich natürlich gern mit dir mal wieder ein Gespräch führen würde, weil ich das wirklich immer sehr, sehr schön finde, wenn wir beide über die Welt und Gott reden. Ähm, nö, genau. Ansonsten fällt mir eigentlich nichts ein. Es ist halt nicht so viel los hier. Ich mache schön meine Mucke. Hab jetzt gerade überlegt, ob ich ein ähm, neues Projekt anfange, bei dem ich 365 Tage, 365 Lieder mache. Hätte ich irgendwie Bock zu, kurze, kurze Stücke halt, Elektrostücke. Ähm, weiß ich aber noch nicht genau. Ansonsten, ähm, ja, Ethan Foley ist das äh, nächste Album schon fast fertig. Ähm, genau. Und... Jo. Also ist bei meinem Bruder waren wir ja einmal noch bei klick klick Deck. Ach nee, das war ja nachdem... Da war, danach war der ja da. Das hatte ich ja irgendwie schon erzählt. Da meinst du ja, dass Georg auch in Berlin ist. Mm, jo. Nö. Ansonsten lese ich gerade was äh, über Glücklich Sein, ein Buch über eine Holländerin, die durch die Welt gereist ist zu den glücklichsten Ländern. Es gibt ja da so einen Glücksindex ähm, und dort die Leute befragt hat. Äh, und in den ersten beiden Kapiteln, also die ersten beiden wichtigen Sachen, sind Vertrauen ähm, und Freundschaft oder ähm, Gemeinschaft. Wobei Vertrauen auch zu Gemeinschaft gehört. Ähm, ja, werde ich noch mal weiterlesen, noch mal schauen, was da noch so wichtig ist, um glücklich zu werden. Oder warum einige Länder glücklicher sind oder einige Menschen glücklicher in Ländern als in anderen Ländern. Und das auch gar nichts mit dem Reichtum zu tun hat, ne? sondern auch in den Slums in Brasilien, die Menschen sehr, sehr glücklich sind. Ähm Genau, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Ihr habt eine schöne Zeit und liebe Grüße. Das war's von mir. Hier das letzte Lied. Viel Spaß. Jo Leute, kennt ihr diesen Hahn anna im moment wenn es Freitag ist und ihr einfach euer Leben mal wieder genießen wollt? So true. So motherfucking goddamn true. I'm Weiber, so genießt man's Leben geile um Leute auf jeden um die Hände. Eskalation Arme Da, die Menge schreit. Arme auf die Hälta, ist da? Die Menge schreit. Arme auf die Hälta, die die der Wochenende. Ich chill mit einem Kaffee und 'ner Ziki im Club und alle geilen Weibchen ziehen meine Look. diesen Hans Entertainment Moment, wenn ihr im Club seid, wenn es einfach mal so true ist und ihr einfach nur eskalieren wollt, hoch die Hände, so genießt man's Leben, so true Die Menge schreit, Armena. Back auf die Hater, Hans ist da, die Menge schreit. Amen. Back auf die back auf, die back auf, die back auf die Hater, back auf die Hater, back auf die Hater, back auf die Hater, Hoch die Hälfte, Wochenende! Ich chill mit einem Kaffee und einer Zicki im Club und alle geilen Weibers ziehen meine Ruck. All right. <laughs>